Розумні речі Розумна техніка робить життя схожим на казку. В ті часи, коли годинник і окуляри сприймались як диво, люди навряд чи могли собі навіть уявити можливості телевізора і комп'ютера, якими тепер уміють користуватись навіть діти. Машини часу Мандрівка у часі – улюблена тема фантастичних книг і кінофільмів. Поки що здійснити її можливо тільки за допомогою уяви. Проте, понад 3,5 тисячі років тому люди зробили перший крок до управління часом. Вони навчилися його вимірювати за допомогою дивовижного і багатоликого пристрою – годинника. Перша більш-менш точна машинка часу – сонячна. Являла собою півкулю, розмічену по годинах У її центрі перебувала стрічка – гномон Сонце рухалося по небу і тінь стрілки переповзала від поділки до поділки Але в похмуру погоду гномон тіні не відкидав Тому стародавнім вченим довелося розмірковувати над винаходом зручніших годинників І тоді з'явився пісочний годинник він складався із двох скляних посудин. З верхньої посудини пісок пересипався у нижню, а потім годинники перевертали, і все починалося спочатку. Майже одночасно з пісочним годинником з'явився водяний. У стародавньому Римі його називали клепсидрою. Замість піску в ньому використовувалася вода. Звідси й походить вислів «Скільки води спливло?». Механічний годинник з'явився в Європі у середньовіччі. Його стрілкам надавала руху гиря на ланцюжку. Гиря була прив'язана до коліщати і тягла його вниз. А щоб колесо поверталося повільно через рівні проміжки часу, його робили зубчастим. Зубці чіплялися за спеціальний регулятор і не давали гирі розкрутити колесо. Годинник з гирею можна закріпити на стіні. А от носити його із собою, звичайно, неможливо. Перший кишеньковий годинник у 16 столітті винайшов німецький майстер Петер Генлейн. Він замінив гирю пружиною, яка, як би її не стискали, намагається розпрямитися. Такі годинники носили у кишені або на ланцюжку на шиї. Уперше про невеликий і зручний наручний годинник із браслетом – Заговорили у 1809 році. Його уже заводили не ключем, як кишеньковий або настінний, а спеціальною головкою. Ці зручні годинники належно оцінили усі, кому постійно потрібно було знати точний час. І відтоді такі годинники найпопулярніші в усьому світі.